Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'ud billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh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 Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'in Laha wa rasulahu Faqar faza fawzan azimah Amma ba'ad Fa'inna astakal hadith kitabullah Wa khair huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarul mur muhdatatuhah Wa kulla muhdatatin bid'a Wa kulla bid'a'intun dolala Wa kulla dalalatin finnar Para pendengar yang dirahmatilah Allah subhanahu ta'ala kita kembali mengucapkan rasa fuji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada kita, sehingga senantiasa kita memiliki keinginan dan kemauan untuk mempelajari dan menambah ilmu kita, kemudian berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapati untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita kemudian juga lebih dari itu kita berusaha menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kita miliki kepada para keluarga kita, kerabat kita serta masyarakat kita. Semoga dengan adanya saling tanasuh, adanya perkembangan keilmuan atau wawasan keagamaan di tengah masyarakat kita. Itu kehidupan bangsa kita ini akan semakin baik dan semakin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita bersalawat mengirim salawat dan salam buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan Berbagai tuntunan untuk umatnya Demi mencapai kebahagiaan mereka Baik dalam kehidupan berkeluarga Maupun dalam bermasyarakat bernegara Serta mencapai kebahagiaan kehidupan abadi Iaitu kehidupan ukrawi Para pendengar Orang Jangan Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah topik Yaitu tentang Mahabatul al bait was-Sohaba Atau hukuk al bait was-Sohaba Wajibnya kita mencintai para keluarga Nabi serta para sahabat Dan wajibnya kita Atau adanya hak-hak Yang wajib kita tunaikan terhadap para keluarga Nabi dan para sahabat Kenapa dua taufik ini kita gabungkan, yaitu cinta al-bait dan cinta sahabat? Karena ada orang yang memilah dan memisah di antara dua bab ini, bahkan dia ada sesuatu yang hal yang tidak mungkin dipisahkan. Ada orang yang mengatakan mereka cinta al-bait, tetapi mereka tidak cinta kepada para sahabat. Padahal dua hal ini adalah satu ini hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Atau mungkin digambarkan oleh sebagian orang menggunakan dua mata uang bahawa cinta alul bait adalah bukti cinta sahabat. Cinta sahabat kita harus mencintai para alul bait. Karena alul bait mencintai para sahabat. Demikian pula para sahabat mencintai alul bait. Dan kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula para sahabat. Adalah satu bukti atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahawa di antara bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, menghargai dan menghormati beliau, serta mengagungkan beliau, adalah menghormati keluarga beliau, kerabat beliau, istri-istri beliau, serta para sahabat-sahabat beliau. Hal ini saya telah dapat banyak sekali dalil-dalil Maupun dalam Al-Quran Demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW Demikian pula para ulama, para sahabat Mereka memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal ini Di dalam ungkapan-ungkapan mereka Oleh sebab itu Maka kita Wajib mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga wajib mencintai para sahabat dan ada pula orang yang mengatakan mereka membela para sahabat tetapi sebaliknya mereka mencaci uh, mereka membela para keluarga Rasulullah Sallam sebaliknya mereka mencaci para sahabat Rasulullah Sallam atau ada pula orang yang mengaku membela Rasulullah Sallam Membela keluarga para rasul para keluarga Rasulullah Sallam, tetapi mereka menggunakan ini cara-cara untuk hal itu dengan mencelah para sahabat. Maka tiada arti bagi orang yang mengatakan kami mencintai, kami membela Rasulullah Sallam apabila mereka tidak mencintai Al-Bait dan tidak mencintai para sahabat atau ada pula orang mencintai hanya sebagian alul bait yang mana mereka hanya mengkhususkan alul bait tersebut hanya pada keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memusuhi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu dari sini Perlu permasalahan ini kiranya diketahui oleh kita bersama Agar kita tidak Membedakan sesuatu yang sama Atau menyamakan sesuatu yang berbeda Bahkan ada pula yang sampai pada titik Mencela perlaku roga Rasulullah SAW Dan mencela Ini istri-istri beliau Demi katanya Atau pengakuannya untuk membela Al-Bait Para muslim yang dirahmati oleh allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w Telah meninggalkan pesan-pesan Untuk kedua hal di atas Bahawa kita Mencintai Al-Bait Demikian pula mencintai para sahabat Pembahasan ini akan kita bagi kepada dua bagian. Pertama, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula ungkapan para ulama ummah, ulama ahli sunnah dan jemaah tentang kedudukan Al-Bait, kecintaan kepada Al-Bait. Dan pada bagian kedua, insyaAllah kita akan kupas dalil-dalil yang membahas tentang wajibnya kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Di antara bentuk bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semua telah kita sebutkan di awal mukaddimah kita Adalah mencintai seluruh keluarga Rasulullah Sallam Tanpa terkecuali Yang dimaksud keluarga Rasulullah Sallam Adalah orang-orang yang beriman di kalangan mereka Dan memperhatikan wasiat Rasulullah Sallam terhadap mereka kepada kita Mengenal keutamaan-keutamaan Alul Bait Kedudukan mereka dan kemuliaan mereka Serta Kedekatan ini hubungan keluarga mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah satu cabang kebahagiaan dari satu bagian dari iman atau salah satu cabang dari keimanan bahawa kita menjadikan keluarga Rasulullah SAW. maka kita wajib menjaga hak-hak mereka dan memuliakan mereka sesuai dengan tingkatan dan kedudukan mereka dan ilmu dan amal serta iman mereka dan perlu kita ketahui bahawa yang dikatakan Al-Bait bukanlah keluarga Ali saja tetapi semua dari Bani Hashim termasuk dari anak Ja'far Tayyar, anak dari Abdullah bin Abbas demikian pula Al-Bait bukan hanya anak Fatimah saja itu Fatimah radiyal anha saja juga anak Rasulullah SAW yang lain seperti Habsah, seperti Rukiyah, Umu Kalthum yang dimikai oleh Uthman, Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Demikian pula Alul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW sendiri, Aisyah dan Habsah, Muimudah dan seterusnya para istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Oleh sebab itu diantara dalil Menyebutkan kemuliaan istri Rasulullah SAW dan bahwa istri Rasulullah SAW adalah termasuk daripada kerugian beliau yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Ahzab: Inna ma yudilillah yudhiba ankom rizq ahl baiti wa tahrokum ta'thiro. Sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari rizq dosa ahl bait wai para ahl bait wai tahrokum ta'thiro dan Allah, Allah ingin membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya bahkan Rasulullah SAW telah mewajibkan pula untuk kita membaca sebuah salawat ya, membaca salawat dalam salat-salat kita Yama dalam salawat tersebut, waktu bertasyahud kita baca Allahumma Masih ala al Muhammad wa ala al Ali Muhammad ini salah satu dalil juga bahawa kita Wajib mencintai dan kita malah diwajibkan membaca salawat kepada Rasulullah dan untuk para keluarga beliau. Diwakkan dalam sebuah hadis yang diwakkan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ala ayuhan nas fa inna ma ana basharun yusiku ayat ya Rabbi." fa ujibu wa ana tarikum fikum thaqalaini wa lahum kitabullah fihi alhuda wan nur fakhudhu bi kitabillah thumma qala wa ahli baiti udzurqukumullah fi ahli baiti dalam hadis ini Rasulullah sallallahu menyebutkan wahai para manusia aku ini adalah manusia ini juga beliau menyebutkan bahwa beliau adalah Musa fa inna ma ana basharun Bukan semuanya juga keyakinan sebagian orang mengatakan bahawa Rasulullah SAW diciptakan dari Nur atau tidak memiliki bayang-bayang uh, dan seterusnya. Yusku ayati ya Rasul Rabbi fauji. Terjadi sudah dekat waktu datangnya utusan Rabku iaitu maksudnya malikatul maut fauji maka aku memperkenangkannya dan aku meninggalkan di tengah kalian dua hal wa ana tarukum fikum sabilaini awalahuma awaluhuma kitabullah yang pertama adalah kitab Allah fihi alhuda wa nur di dalam yang terdapat yaitu petunjuk dan cahaya fakhudhuu bi kitabilla maka berpegang tegulah dengan kitab Allah kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wasallam kan wa ahli baiti udzak dzakirkumullah fi ahli baiti kemudian para keluargaku Aku peringatkan kepada kalian, ya, aku, aku, kalian ingatkan kalian kepada Allah, ya, aku ingatkan kalian kepada Allah fi ahli bait, ya, tentang keluargaku hendaknya kalian menjaga, menghormati dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu ungkapan-ungkapan para ulama banyak tentang kedudukan ahli bait. berkata Syalislah Islam yang sering juga difitnah dan dituduh oleh orang-orang bahwa beliau ini adalah dari golongan ar-anawasib yang disebut nawasib adalah orang-orang yang memusuhi keluarga Rasulullah SAW alaihi wasallam. Beliau ungkapkan dalam kitab beliau seperti Aqidah Al-Wasthiyah. Wa min usul ahlussunnah wal jamaah annahum yuhibbun ahlal baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum fihim wasiyata rasulillah sallallahu alaihi wasallam haidha qala yawma ghadikhum fi ahli baiti di antara dasar-dasar keyakinan ahlussunah wal jamaah kata syekh Islam tammiyah adalah mencintai ahli bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dan mereka menghormati dan membela mereka nya ahlussunnah membela ahli bait Wahfado nafiyin wasiat Rasulullah SAW dan mereka betul-betul perhatikan wasiat Rasulullah SAW tentang mereka itu ketika Rasulullah SAW bersabda pada harikum kum aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap keluargaku kata Rasulullah SAW ini dalil yang sebelumnya ini dikutip oleh Syaikhul Islam Thamia ini bawa beliau berhujjah dengan hadis ini. Tentang wajibnya kita menghormati al-bait dan mencintai al-bait. Baca Allah Aidan li Abbas amhih. Bukan istakah ilaih anna bangku Quraisyin? Ijfu ini, ijfu na ini, oh Hashim, banyak Hashim. Dan juga diruarkan ini. Selanjutkan dari hadis yang berlalu Hadis Zaid bin Arkham Yang diwakilkan imam muslim tersebut Insya Allah menukil Bahwa, menyebutkan Ini Bahwa Abbas datang Menemui Rasulullah S.A.W. dan Memberitahu tentang Ada sebagian orang Quresh tidak menghormati bani Hashim. Yes bani Hashim. Ini baca decoration. Yes bani Hashim. Lalu berkata Rasulullah SAW. Walladinaf si biadihi la yuminun hatta yuhibbukum yuhibbukum lillahi walikarobati. Eh, wa, hatta yuhibbukum l li, yuhibbukum lillahi walikarobati. Walladinaf si biadihi demi Jiwaku, demizat yang jiwaku berada di tangannya. Lai minun mereka tidak akan beriman, ya, tidak sempurna iman mereka. Orang-orang yang sebagian kurest tadi ini sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kedekatan kerabat kalian dengan ku ini karena kalian adalah keluargaku, kerabatku kata Rasulullah S.A.W. Dalam ungkapan ini terdapat bahwa abbas adalah bagian dari halul bait. Ya, makanya Abbas di sini menyebutkan bahawa sebagian orang Arab Quraisy, yaitu tidak menghormati bani Hashim. Maka yang dimaksud al bait adalah bani Hashim. Karena ini Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang bani Hashim ini, dan bani Hashim itu tidak memiliki kecuali yaitu keturunan uh, anak dari Hashim itu kecuali hanya Abdul Mutalib. Maka keturunan Bani Hashim itu hanyalah Cucu-cucu dari Abdul Muttalib semuanya itu adalah Yang kemudian uh, Dianggap sebagai al bait Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Inna wastafa Bani Ismail ah, Wastafa Min Bani Ismail Kinana Wastafa Min Kinana Quraishan Wastafa Min Quraish Bani Hashim Wastafa Animin Bani Hashim Sungguhnya Allah telah memilih Ini keturunan Ismail, ini maksudnya, ya, kemudian juga dari anak-anak Ismail, anak-anak, ini maksud Nabi Ibrahim, kemudian Allah memilih dari bani Ismail itu namanya suku atau bangsa Kinana, kemudian dari suku Kinana atau Kabila Kinana, Allah memilih Quraisy, ya, kemudian memilih dari orang Quraisy adalah bani Hashim. Kemudian daripada Allah memilihku dari bani Hashim maksudnya sebagai Rasul. Ini menunjukkan tentang kemuliaan bani Hashim yang dari mereka diutusnya Rasul yang mulia Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita pahami bahwa apa maksud daru al bait al bait ini al rajul sebenarnya diterangkan oleh para ahlu lughah ini. Kemudian Ini dari hadis dan keterangan tadi Dapat kita pahami bahwa yang memang soal bait itu Tidak hanya keturunan Ali bin Abi Thalib semata Tapi adalah Bani Hashim yang beriman Dengan risalah Nabi Muhammad S.A.W Dan termasuk Kedalamnya istri-istri Rasulullah S.A.W Oleh sebab itu Ya Maka Ahlusunul jamaah Menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah SAW kerana ada orang yang mengatakan dia cinta Al-Bait tapi dia menghina dan mencela istri Rasulullah SAW bahkan ada yang mengkafirkan oleh sebab itu Ahl Sunnah dan Jemaah berkeyakin, berkeyakinan bahawa istri istri Rasulullah SAW adalah ini Al-Bait dan mereka itu ada istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat fatihah kharija yang melaluinya Rasulullah SAW memiliki keturunan itu di antara anaknya adalah ini Fatimah, Ummu Kultsum dan Ruqayyah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat dalam firman-Nya bahwa istri-istri Rasulullah SAW Bagaikan ibu bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab Nabiul awalah bilmu'mmina min ampusim, wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih awla untuk dicintai dan lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya. Ya, mereka siap mengorbankan dirinya untuk membela Rasulullah SAW. Wa azwajuhu ummahatuhum dan isteri-isterinya, istri-istri eh, so Rasulullah SAW adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Jadi oleh sebab itu istri Rasulullah SAW disebut omul muminin ibunya orang-orang beriman. Nah, namun ada sebagian orang yang mencela ibunya sendiri ya. Kita di sini barangkali tidak akan menyebutkan kelompok mana, tetapi banyak ya boleh terpengaruh dengan aliran-aliran seperti ini di negara kita ini, tu mereka mencela Aisyah, dan cila Hafsah radzilahanhu. Jadi itu wajib kita mencintai istri-istri Rasulullah Sallam, kerana mereka termasuk dari al-Bait. Imam Kuthubi menyebutkan ketika menafsirkan ayat tersebut berkata beliau menerangkan syaraf Allah Taala Azza Jannaubi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah telah memuliakan istri-istri Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia anjalahuna ummahatul mu'minin. Bahawa Allah menjadikan mereka ibu bagi orang beriman bagi orang mukmin artinya biujubittaqzim ini kata ini Imam Qurtubi di sini artinya ini wajibnya menghormati mubarra dan berbuat baik wa ijlal dan mengagungkan demikian pula diharamkannya menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu ketika beliau telah meninggal Oleh sebab itu, ini kita wajib mencintai. Kerana itulah Allah demi kedekatan kita dengan istri Rasulullah SAW, wajibnya kita dijadikan manzilah kedudukan mereka bahkan ibu kita. Nah, ini salah satu hal yang mewajibkan kita untuk mencintai istri Rasulullah SAW. Mencintai para istri Rasulullah SAW yang hormati mereka. Yang memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahawa kita hendaknya mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ima habun nas ilaiq" disebut oleh beliau dijawab oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah. Lalu sahabat tersebut berkata, "Wamina rijal, wala Abuha itu ayahnya atau bapaknya dan jelas juga dalam sebuah hadis sebutkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan istri beliau seperti Aisyah. Fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadlu tarid ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan wanita, keutamaan Aisyah dari antara wanita-wanita bagaikan keutamaan sarid dari segala macam makanan kata Rasulullah SAW. Ini makanan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW oleh sebab itu kita wajib mencintai para Isra Musa Sallam. Wakei falatakun hadi mansilawatil khalmaka na wahyallati akhtarnallahu rasulahu darul akhiroh. Bagaimana tidak mereka layak untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan tersebut yang mereka telah memilih Allah dan Rasulnya dan mencintai hari akhirat ketika turunnya ayat yang menyatakan untuk memilih ya ditawarkan kepada mereka untuk memilih. Yang mana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam firman-Nya, Ya ayuhannabiyu kulli azwajika in, kun, in kuntunna turidna alhayata dunia wazinataha. Fata'alaina umati'kunna usirihkunna sarahan jamila, Wa in kuntun turidna Allah wa rasulah. In kuntun turidna, turid, uh, turidna Allah wa rasulah. Wa darulah akhirata fa inna Allah a'adalil muhsinati minkunna ajaran azimah. Wahai Nabi katakanlah kepada sesungguhnya, apakah mereka itu jika mereka itu mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya, maka panggillah, kesinilah kalian. Aku berikan yang kesenang kesenangan duniawi dan aku akan melepaskan kalian secara baik, kata Rasulullah Sallam. Tapi jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Ini, lalu setelah ayat tersebut Allah sebutkan bahwa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan wanita biasa. Wa ya Wanita Nabi Las tunakah hadi minanisa, wahai para istri Nabi, kalian bukan seperti wanita unta biasa. Maksudnya ini memiliki tanggungjawab dan juga wajib dimuliakan oleh para orang-orang mukmin. Mereka di dalam jika mendapat pahala. Mereka pahala yang agung dikasih oleh Allah SWT Sebaliknya juga jika mereka Sebenarnya terhadap aib tersebut Jika melakukan dosa, mereka juga dapat dosa Dua kali lipat Setelah Allah memilihkan untuk mereka Setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya Dan negeri akhirat Allah memuliakan mereka dan membalas Ya, pilihan mereka tersebut Dengan ahsan Memuli Dengan memberi yaitu, Dimuliakan mereka wa Ini Allah beri berikan kepada istri Rasul tersebut Itu balasan yang sangat agung. Maka Allah telah menyediakan bagi mereka pahala yang besar yaitu ini fa innal la'adli muhsinati minkunna ajaran azimah. Allah telah menyediakan bagi kalian ini itu pahala yang besar. Kemudian Allah membedakan mereka itu dari wanita-wanita yang lain ya, baik dalam segi azab maupun pahala. Ini dan Allah menerangkan kepada mereka Maka Allah katakan Ya Nisa'an Nabi Lastunna keahliminan Nisa' Wai para istri Nabi Kalian bukan seperti wanita wanita lainnya Yakni dari segi Fil-fadli wa syaraf Iaitu dari segi Kemuliaan dan kehormatan Karena itu Allah Takalam Ini Kemuliakan mereka menjadi istri seorang Nabi Dan juga sebagai sahabat Ini Ini kerana itulah Allah telah menurunkan ayat khusus tentang hak-hak mereka. Maka di sini wajib kita menghormati dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu dalam surah Az-Zab ini, jika kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan kemuliaan Ahlul bait dan juga terlebih khusus istri-istri Rasul, istri istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yang mana Allah memuliakan, memberikan kepada isteri Rasulullah SAW kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Atau sebaiknya pergaulan mereka terhadap suami mereka, itu Rasulullah SAW. Dan mereka memilih Allah dan Rasulnya dari hari akhirat. Oleh sebab itu, ini bahawa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan isteri Rasulullah SAW. Maka di antara hak mereka, atas kita adalah bahawa kita menjaga... Kedudukan mereka ini jangan kita hinakan, ya, jangan kita lecehkan, dan kita membela mereka jika ada orang-orang yang mencela dan menghina mereka, dan kita juga memuji mereka atas keimanan dan ilmu serta kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara bentuknya adalah bagaimana mereka perjuangan mereka dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusrah, ya wa maka lahum min daurin ini dan juga perjuangan yang sangat jauh ya dalam membela agama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu dan juga dalam menjelaskan masalah-masalah hukum, hukum agama di antara sepertinya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki ilmu yang banyak tentang ini hukum-hukum agama beliau adalah salah satu periwayat hadis yang tujuh Ya Satu-satunya bila wanita Atau disebut adalah Yang paling fakir diantara Wanita-wanita di kalangan para sahabat Oleh sebab itu Ini Kita lihat Bagaimana uh, bag Kedudukan mereka juga Di kalangan para tabi'in Terutama adalah di kalangan Ini Bani Umayyah yang sering dituduh oleh orang-orang bahawa mereka adalah orang, orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Omar bin Abdul Aziz, ini adalah salah satu khalifah, ini dari bang Umayyah, ini masyhur, khalifah yang adil. Beliau berkata pada Abdullah bin Hasan bin Hussein, dicucu dari Hussein radhiyallahu anhu, anak dari Ali bin Abdul Rahman. Beliau katakan bagaimana cintanya kepada Aal Bait Umar bin Abdul Aziz ni beliau berkata Idza kana laka hajatun waqtu li biha fa inni astahi min Allah ayyaraka ala babidari ma ala dhahril ardh ahli baitin ahabba ilayya minkum wala antum wala antum ahabbu ilayya min ahli baiti Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mencintai keluarga Rasulullah sallallahu dia katakan kepada Abdullah bin Hasan bin Hussein ini Jika engkau punya keperluan Punya kebutuhan Maka tulislah Kepada aku Jadi Karena aku malu kepada Allah Jika aku melihat engkau datang ke rumahku ya, Jangan sampai engkau mendatangiku Tapi cukup dengan beri kabar saja Suruh orang saja ya, Atau mengirim surat saja kau ngurmalu, seandainya engkau berdiri ini dari sisi Allah sampai engkau mendatangi rumahku karena permintaanmu. Lalu Umar bin Abdul Aziz menyebutkan tiada rumah di muka bumi ini. Ini mal Allah dari arti alubaitin. Tiada keluarga di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada kalian kata Umar bin Abdul Aziz. Lalu dikatakan lewalahan tentang habu ilmiah ahli baiti. Bahkan kalian lebih aku cintai daripada mencintai keluarga aku sendiri. Ya ini bukti bagaimana Umar bin Abdul Aziz salah seorang dari khalifah benarnya yang mencintai alur bait. Demikian pula satu kali Umar bin Aziz juga berkata kepada Fatina binti Ali. Ibn Ali bin, uh, bin Hussein eh? Ya bernata Ali Wallahi ma'ala zahri adi Ya bernata ini anaknya Maksudnya wahai anak perempuan Ali Bukan perempuan Ali yang besar Maksudnya ini ada cucu dari Hussein ya? Wahai anak perempuan Ali Demi Allah tiada di muka bumi ini Keluarga yang lebih aku cintai Daripada kalian dan kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Ini juga dikatakan, ini ungkapan yang mirip dari yang dikatakan kepada Abdullah bin Hasan bin Abdul Hussein kepada uh, Fatima binti Ali bin Hussein. Demikian pula berkata Qadi Inyatul Rachim beliau menyebutkan cila satu ciri cinta kepada Rasulullah SAW berada antara mencintai ini orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Dan juga mencintai para sahabat beliau dari orang Muhajirin dan Ansar dan memusuhi orang-orang memusi mereka dan membenci orang yang membenci mereka dan menyani atau mencela mereka. Barang siapa mencintai seseorang, dia akan mencintai orang dicintainya. Maksudnya bagaimana, jika kita mencintai Rasulullah SAW, kita juga mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian Di pula diungkapkan oleh Imam Al-Ajurri, salah seorang ulama Ahlusunul Jemaah, yang memiliki kitab, ini As-Syariah, yang menjelaskan tentang akhidat Ahlusunul Jemaah. Wajibun ala kulli mu'min wa mu'minatin. Mahabbatu ahlu bayti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib atas setiap orang mukmin baik lelaki maupun perempuan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim yaitu Banu Hashim Siapa Banu Hashim itu disebutkan dirinci oleh Ibnu Abi Thalib eh, oleh Imam Ajuri eh, di antaranya Ali bin Abi Thalib wa waladi itu waladuhu wa dzurriyatuhu wa Fatimah wa walduha wa dzurriyatuh Ini yaitu Jebun Hashim itu diantaranya adalah Ali bin Abdul Halib dan keturunannya anak-anaknya atau Fatimah bin Fatimah anak-anak keturunannya Hasan al Hussein wa Uladhumu ada anak-anak keduanya. Nah sekarang ada orang hanya mencintai Waladul Hussein jadi keturunan Ali yang mereka cintai hanyalah keturun-keturunan Hussein saja. Tapi mereka melupakan keturunan Hasan. Waduretihimah dan keturunan keduanya itu keturunan Hasan dan Hussein. Wajak Fatoyar. Nah ini juga Wajak Fatoyah termasuk adalah keluarga Alur keluarga Rasulullah Sallam bukannya Ali bin Abi Talib saja, ya. Yang diantara anak eh, saudara Ali adalah Ja'far Toyyar ini, dan anak-anak Ja'far Toyyar dan keturunannya, kemudian Hamzah paman Rasulullah Sallam. Jadi paman Rasulullah Sallam tidak hanya uh, Abu Talib saja, tapi ada Hamza. Ya. Nah, wajib kita cintai dan anak-anaknya ni termasuk alur bait tidak hanya keturunan Ali saja wal abbas dan juga paman beliau yang lain yaitu Abbas dan keturunannya wa dzurriyati dan juga cucu-cucunya ya cici cicit seterusnya nah ini semuanya alul bait keturunan Abbas keturunan Hamzah kunja Farisiddiq Ja'far ejar Ja'far Thayar ya Ja'far Thayar eh keturunan Ali bin Abi Thalib terus di antara keturunan Ali bin Abi Thalib itu Hasan Husain tidak hanya Husain saja ya termasuk Hasan fa ulai ahlul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Imam Al-Juri mereka itu adalah keturunan ini atau keluarga Rasulullah Sallam, ya mereka itu keluarga Rasulullah Sallam itu Abbas, Hamzah, Jafar, Tiyar dan seterusnya. Ini ukel pemain juga, bukan ukel. Maka wajib atas serul kaum muslimin, maha batuhum, buat keramuhum kata Imam Al Juri. Dimalum husnu mudaratih, wasabu alaihim dan juga sabar terhadap mereka, wadu'a ulahum dan menuakan mereka. Paman ahzana in auladi wa dhuriyyati ini telah lekak bi akhlaqis salafihil al aqyar wa abrār yani maka barang siapa yang diantara mereka betul-betul beriman mengikuti salafus soleh mereka yaitu maksudnya ini Rasulullah sallallahu dan juga orang-orang tua mereka yang soleh dari di kalangan al-bait ini ya tidak hanya sebatas mengaku sebagai alul bait karena yang menjadi kemuliaan mereka pertama adalah meningkatkan kemuliaan mereka itu ayah membuat mereka jadi mulia bukan karena keturunan saja tapi yang utama adalah iman Jika mereka orang beriman jika mereka tidak beriman maka tidak ada hubungan kerabat tidak ada hubungan faedah dari hubungan tersebut sebagaimana ini Abu Talib paman beliau tapi ketika tidak beriman ini hal itu tidak memberi faedah apa-apa Karena yang menjadi persoalan adalah berimannya seorang ini kalau dia memang mengikuti akhlak ini iya, apa namanya salaf mereka seperti itu Rasulullah SAW akhlak Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat lainnya yang dikarang Al-Baid. Barang siapa yang tidak memiliki keimanan yang dalam, kata Imam Juri ini umantakhar minhum bima la yuhsan atau maluh ila, ila yuhsin min akhlak ini kalau ada di mereka tidak memiliki akhlak yang baik. Do'iya lahu bisalah. Kita mendoakan. Gak Allah menunjuki mereka. Wasiyana wassalamah. Dan menjaga mereka. Dan beri keselamatan kepada mereka dalam ilmu dan agama mereka. Ini. Wa'asyarau ahlul aqli wal adabi bi'ahsani mu'asyara. Kata Imam Al-Ajuri. Maka kita wajib menggauli keturunan-keturunan anak cucu Rasulullah SAW. Al-bait tersebut dengan adab dan pergaulan yang baik. Demikian pula berkata Imam Al-Bayhaqi. Wamil ta'adhim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'adhim ahlu baiti wa ta'adhim awaladil muhajirin wal ansar. Ini kata Imam Bayhaqi. Di antara kesempurnaan memuliakan Rasulullah Sallam adalah menghormati keluarga beliau al-bait, menghormati anak-anak muhajirin ansar. Ini para sahabat telah datang. Ini telah diwaqafkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, "Qaddamū Quraysh wa lā tuqaddimū 'alayhā." Artinya dahulukan orang Quraisy, jangan kalian dahulukan orang lain di atas mereka. "Wa kata Imam Baihaqi, "Adalah hal itu diutakakan oleh Rasulullah SAW, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari mereka." Kemudian juga berkata, "Qadīyat" Ini yang telah tadi kita sebutkan mirip dengan ungkapan dari Imam Baihaqi. Di antara ciri orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau adalah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu ya di antaranya adalah keluarganya dan para sahabatnya dari Muhajirin dan Ansar. Mula berkata Imam Qurtubi berkata ketika mengomentari ini ini Qurtubi yang pensyarah Muslim ya bukan Imam Qurtubi yang meliti tafsir Mensyarkan hadis tadi, uzakir kumulallahah ahli baiti. Jika beliau mensyarkan ini, hasil wasia, wahat takkif, ini adalah wasia dan ini adalah penekanan yang ini Alaihim yang perlu diingatkan ala, betul oleh Rasulullah SAW tadi wujub ikhtiarah ahlihi. Ini adalah menuntut wajibnya kita menghormati, memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Ini, wa ibrohrihim, buat tawakirin, berbuat baik kepada mereka dan menghargai mereka, wa mabahati, mencintai mereka wujubul furud muakkadah itu kewajipan yang betul-betul diwajibkan alati la'udhra li'ahadim fi takhalluf anha tiada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya ini tidak menghargai menghormati al-bayt hadha ma'a ilmin min khususiyati bin Nabi SAW wabi anham juz'un minhu fa'innahum usuluhu ini alati nasha'anha wa furuhu alati nasha'u anhu kama qala. Fatimah tu, biar al tu. Fatimah tu biar al minni. Bahawa ini menunjukkan kekurangan mereka dengan Nabi Sallam kerana kata mereka, karena Nabi Sallam dari mereka, bagian dari mereka itu Bani Hashim dan juga keturunan mereka juga termasuk ini cabang-cabang dari Nabi Sallam seperti Fatimah memiliki anak ansirsnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa mereka itu bagian dari Nabi Sallam seperti di antara anak beliau. Fatimah beliau katakan Fatimah adalah ini biar minni adalah. Penggalan dariku maksudnya adalah bagian dari ini tulah tula, tula, apa namanya belahan jiwaku atau bagian dari uh, diriku. Demikian juga berkata Shalih al-Thamia yang telah sempat kita sebutkan tadi bahwa al-Sunah mencintai al-Bait dan mereka menjaga kehormatan mereka. Sampai beliau katakan balja jibai dan mawadah mawaddatuhum wa bahkan sampai bila sebutkan wajib juga mencintai mereka dan membela mereka fa in kana qasabat anallahu sungguh telah banyak ada dalil menyatakan bahwa Allah mencintai mereka wa man kana barangsiapa dicintai Allah wajib ia untuk hibbuh anu hibbah barangsiapa dicintai Allah Allah Subhanahu maka kita wajib mencintai orang tersebut Karena hubb fillah wal bughd fillah wajibun wa huwa a'satu ar-iman karena cinta karena Allah dan benci di jalan Allah adalah wajib dan itu adalah tali keimanan yang paling kokoh. Kemudian boleh sebutan tatah istir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin usul ahlussunnah wal jamaah annu yatawallu azwaj Rasul sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin wa yu'minu nabiy anna azwajuhu fil akhirah khususnya Ummu, akhtar awuladhi, wa awal mu'āmana bhi, wa agzdhu ala amrihi, wa kana minha almanzil alaiah. Jadi, shalatul tamiah menyebutkan di antara dasar-dasar keyakinan rasulullah jamaah adalah mereka mencintai istri-istri rasulullah sallam. Ummahatul mu'minin, mereka beriman bahawa mereka adalah istrinya di akhirat. Yang terlebih khusus khadijah yang yang di melaluiinya rasulullah memiliki keturunan yang banyak dan orang yang pertama beriman dengannya dan membela Rasulullah SAW alaihi wasallam dan ia memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW Kemudian wasallam kemben binti siddiq ini maksud di sini Aisyah ini binti siddiq radhiyallahu anhuma yaitu Aisyah radhiyallahu anha alati Nabi sallallahu alaihi yang mana Rasulullah SAW berkata tentang Aisyah fadlu Aisyata 'ala nisa ka fadli 'ala sair at'am keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita bagaikan keutamaan sari di atas seluruh makanan kata Rasulullah sallallahu Narasi Rasulullah SAW sangat mencintai makanan syarid. Kemudian juga, Rasulullah Tamthiyah menyebutkan, "Qala Aidon, Walla Raiba An Nali Ali Muhammad Hakun Al Al-Umma, La Yusharikum Fihhi Ghairuhum, Wa Istiqqoon Min Ziyadatil Mahabbah Wal Mualla, Ma La Istiqquhu Sa'iru Butuni Quraisin." Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahawa bagi keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini, yang mana mereka tidak ini hak tersebut tidak dapat ini uh, menandinginya atau mengikuti ikut di dalam hal itu orang-orang lain itu bahawa mereka berhak untuk dicintai lebih dan dibela yang dibela ya lebih yang tidak berhak diberikan kepada eh, kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy. Kama ana Quraisyin yashtaku minul haba man yashtaku ghairu Ini artinya di sini orang Quraisy juga lebih berhak untuk kita cintai lebih lebih dari selain Quraisy. Min al-qabil walai raiba anna mahabbata <manyang> ahli Nabi SAW dan tidak sangsi lagi bawa mencintai keluarga Rasulullah SAW. Wajibatun adalah wajib. Balhiyamimah, a'udzaballahi, bisa ibadah. Dan ini adalah dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala dari ibadah-ibadah Ibn Hajar Haitami menyebutkan dalam ini kitabnya setelah beliau menyebutkan berapa jumlah hadis dari kitab utamaan ahlu bait ini wafiah dihilah hadis al hasyut al akid. Dari hadis-hadis ini adalah Dorongan yang sangat kuat untuk mencintai keluarga Rasulullah Sallam dan berbaik-baik kepada mereka dan memuliakan mereka, beradab dan melaksanakan hak-hak yang wajib untuk mereka. Baik juga yang mandu. Wa hum ashrafu baitin mereka adalah keluarga yang mulia yang terdapat di muka bumi ini. Fakaran wahhasban wanasaban wanasaban walasya ma'idah karo muttabi'inil sunnah baik dari segi turunan. Yang kormatan terutama kata al-haytami uh, Al adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah rasulullah sallam. Jadi bukan hanya sekedar dia mengaku al-bait, tapi dia tidak menjalankan agama ini cara benar. Ya, ini walasiamah idakanum tabiin na al-sunnatin nabawiyah kamakana salafuhum. Apalagi apabila mereka itu memang orang-orang yang yang sangat mengikuti sunnah rasulullah sallam. Sebenarnya para generasi al-bait sebelumnya atau terungkap. Nah itu berapa pernyataan dari ulama-ulama Al-Sunul Jemaah Kedudukan Al-Bait bahwa tidak benar orang mengatakan Bahwa Al-Sunul Jemaah adalah orang-orang yang membenci Al-Bait Cuman perlu kita ketahui di sini Ada orang yang keliru dalam memaknai cinta kepada Al-Bait ya? Yaitu Ashabul Gulu Dalam bab ini ada dua yang melanggar aturan agama Al-Japa'ah dan Al-Gulu Al-Japa'ah maksudnya tidak menghormati Farakur Al-Bait yang alu gulu adalah orang-orang berlebihan, stream dalam baca al-bait. Apakah itu menganggap mereka halal mengait hal yang gaib atau lagi mengkultuskan mereka dan seterusnya ya. Kau uji dah visipul muslimin, mayak hududin, mayasya uayyurku mayasya. Sungguh telah dapat di tengah Kaum muslimin ini orang yang mengambil agama semau semaunya aja. Apa yang dia mahu dia ambil, yang tidak mau dia tinggalkan. Dia tidak mengamalkan agama secara utuh, ya. Dan juga ada orang yang terdapat Bersifat sebenarnya sifat orang Jeliyah Yaitu mencelah keturunan orang lain Karena itu Perlu kita ketahui Ada Ciri-ciri bukti cinta orang kepada Ulbet itu Yang pertama adalah Mengucapkan, mendoakan mereka Sebagai yang dianjurkan kita ketika berselawat Surat Ibrahimiyah Dan menghamati mereka ya. Demikian pula Ini tidak mencaci mereka Ya, walaupun mereka itu mengaku saja tanpa ada bukti bidu dimayyah sahiha atau burhanan wadih kita enggak boleh mencela kamu bukan ahlul bait kok enggak boleh kita katakan demikian kalau dia orang bersusta dan dia tidak termasuk ahlul bait dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ini tetapi betapa banyak orang mencintai ahlul bait tetapi tidak terbukti asar tersebut dalam kehidupannya Karena dia tidak menang mengambilkan nasihat-nasihat Al-Bait itu sendiri wajibnya perangkat Tengguh dengan Sunnah Rasulullah S.A.W mengamalkan agama secara benar menjauhi berbagai macam bentuk bid'ah dan seterusnya ini sungguh telah banyak tersebar di sekalangan ini bahawa orang di sebagian orang mengatakan bahawa mazhab Al-Bait itu adalah mazhab tasyayuk itu syiah mengidentikan Al-Bait itu mazhabnya adalah syiah ini tidak benar Nih. Sehingga menyebabkan perkara ini membawa ketika dilihat penyimpang-penyimpang ada di kalangan orang-orang Syiah. Ini menyebab orang-orang kadang-kadang tidak suka pada Al-Bait karena diidentitikan oleh mereka itu adalah mereka katakan dinisbakan pada Al-Bait padahal itu adalah ini suatu pengakuan-pengakuan bohong yang mereka sandarkan semata kepada Al-Bait. Ini adalah pemahaman yang keliru dan salah, ya. Ini Terdapat di dalamnya Melecehkan hak-hak Al-Bait Merusak Kehormatan mereka Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang mengajak -orang mengajakkan Al-Bait Ada kurafat-kurafat Kerana ada banyak dalam kitab-kitab syiah yang membawa Perbuatan-perbuatan yang Seperti apa yang mereka akan dikabal dan Ini seolah-olah itu adalah Ini diseru oleh Al-Bait ada Itu adalah di, dianjurkan oleh Al-Bait Padahal Al-Bait tidak pernah menganjurkan hal-hal Seperti itu oleh sebab itu maka perlu bagi kita kaum muslimin untuk belajar dan memahami apa sebetulnya ini perkata matalib. Karena al-bait telah tersebar di berbagai penjuru dunia wa dan juga mereka menganut bagaimana madzhab-madzhab fikih ya. Ini dan tidak ada yang mereka itu yang menganut madzhab Syiah dan atau Rafidah ansurnya. Ini qalilatul jiddan ini sangat sedikit. Bahawa Yang masyur di kalangan al jamaah Jemaah Bahawa Al-Bait itu adalah orang-orang yang menjaga agama ini Dari uh, Bid'ah Dari penyewaian-penyewaian penyimpangan penyimpangan Dan memerangi bermacam bentuk Hal-hal yang Merusak agama ini Yang dikenal orang-orang Muktadi'in Orang-orang yang suka Bid'ah Kemudian Jika dilihat pula Markar-markas Al-Sunul Jemaah Seperti di Yaman Itu kebanyakan Al-Bait Ya, dan di mereka ada orang-orang berilmu. Ya, oleh sebab itu bani Hashim telah menyebarkan ilmu dan Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia melalui mereka. Maka Mazhab al-Bait tidak ada mazhab tertentu. Ya, ketika Abu Juhayfa ditanya ini diwakilkan Imam Bukhari ke kepada Imam Abi Talib ini ditanya kepada Abu Thalib eh, ahli bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini hal indakum syai'un malaisa fil quran ini artinya adakah kalian memiliki sesuatu khusus saja bagi kalian yang tidak terdapat dalam quran ini dalam surat laisa indan nas ini atau yang tidak diketahui oleh manusia lain ini artinya adakah kalian punya wasiat seperti yang dikatakan ada wasiat rahasia dan seterusnya ini ditanya oleh Abu Uhaifa ini salah seorang sahabat ini ditanya langsung kepada Ali bin Abu Talib Albi tolong enggak ada saya dikhususkan wallazi falaqal habbah wa ba'ana samaa ma indana illa ma fil qur'an demi zat yang membolak-balikkan biji dan ini menghidupkan jiwa ini ini tiada kami miliki sesuatu pun kecuali apa yang ada dalam Al-Qur'an kecuali illa fahman yu'tira rajul yu'tara rajulun fi kitabi ini yu'tara rajulun fi kitabi au oh, Yuk tirojulan fikir, kecuali pemahaman tentang agama itu saja perbedaan orang yang lebih banyak mempelajar memahami itu saja. tidak ada kekhususan bagi al-bait itu ada ajaran yang khusus ada pesanan -pesan khusus tidak ada si mana ada yang diterangkan oleh aliminul lalu ditanya wama fisehi pa karena di dalam sarung pedang aliminul itu ada semacam lembaran kultu wama fisehi pa ini apa yang di dalam sahifa itu, ada yang di dalam tulisan itu, apa yang ada di dalam ini apa namanya tempat pedangmu itu apa? Al akul wa fikahul asir al akulin muslim adalah tentang diyat ini, wa fikahul asir dan hukum-hukum tentang tawanan, ya membaskan tawanan. Kemudian wa alayk tul muslimun bika wa alayk tul muslimun bikaafir dan tidak boleh membunuh orang muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Nah ini yang ada dalam sahifa ini ini saja kata Ali bin Abi Talib. Jadi di sini terjawab juga apabila ada orang mengatakan ada wasiat-wasiat Bani Ali bin Abi Thalib tentang khalifah dan seterusnya, tidak ada. Kalau ada pasti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, ya. Al-Imam nu akhu khulafa' ini, al-Imam ar ini akan menjawab, pasti menjawab dia. Bahwa saya pernah ada wasiat dan seterusnya. Dia hanya menyebutkan yang dalam ini hanyalah ini tentang peristiwa diyat, fikakul asir, penebusan tawanan perang dan seterusnya oleh itu imam syakani rahimallahu menyebutkan tentang ahlul balad ya wa qatafaraku fil basita bahwa mereka telah terpencar-pencar Kepada penjuru bumi waskanul aqalim al mutabaida mereka tinggal di berbagai ini iklim-iklim uh, yang berjauhan wa tamadzaha wa tamadzaha uh, wa tamadzahub ini kul wahidin minhum bi ahli baladi dan masing-masing mereka mengikuti mazhab-mazhab daerah negeri tersebut tidak memiliki negeri-negeri negeri Uh, apa? Tidak memiliki mata-mata khusus Tidak sebenarnya yang disangkakan oleh orang-orang Rafidah atau orang-orang syiah Bahawa mereka Orang-orang yang khusus mencintai Al-Bait Adalah mereka saja Bahawa orang selain mereka Telah menzalim Al-Bait Pada hakikatnya orang-orang tersebut Orang-orang Rafidah atau orang syiah tersebut Telah menzalimi Al-Bait itu sendiri Yaitu Mereka lah yang Membuat Al-Bait itu menjadi hina Dengan menisbahkan perkataan-perkataan Yang tidak benar kepada Al-Bait ini riwayat-riwayat bohong, ya. Dalam menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka, lalu mereka sandaran ini adalah berdasarkan kepada Al-Bait. Kemudian lebih dari itu orang itu hanya orang-orang Rafidah, orang, -orang, orang Syiah ini yang mengatakan mereka cinta Al-Bait, tetapi Al-Bait yang mana? Hanya sebagi si yang kecil di Al-Bait yang mereka cintai, yaitu keturunan Ali, di keturunan Ali yang mereka cintai hanya keturunan Hussein saja, ya. Kalau terus lagi nanti keturunan Abah Ja'far Shadiq saja, tidak keturunan Ismail tentunya. Nah, ini ya, oleh sebab itu orang-orang ini hanya mencintai sebagian dari Al-Bait saja. Sedangkan orang-orang saleh Darul Bait ini orang-orang Rafidho tidak menyenangi mereka. Bahkan mereka mencela kebanyakan dari Al-Bait seperti orang yang menganggap bahwa Abbas dan anak-anaknya Abdullah ini Abdullah nu Abbas dan keturun-keturunannya ini dalamnya nala syaraf aswabatir rasulallah wamil jafak ini seperti mereka mengingkari keutamaan Abdullah bin Abbas keutamaan Abbas al Anhu dan keturun-keturunan Abdullah bin Abbas itu adalah mereka telah melanggar hak al-bait itu sendiri Jadi, Oleh sebab itu ketika saul Islam terbimbing ditanya ya ketika itu Asy-Syaikh nanti akan AS menjelaskan wa an hazil wasiah ini wasiat Rasulullah sallallahu tentang keluarganya yang tadi disebutkan hadisnya wadhakkarukumullah fi ahli baiti. Ha. manusia yang jauh dari sini adalah orang yang manga, yang dari wasiat Rasulullah sallallahu ini ada tentang wajib Muhamadinya adalah orang Rafidah kata beliau. Kenapa? Karena mereka memusuhi Abbas dan keturun keturunannya. Ini bahkan mereka memusuhi kebanyakan Ahlul Bait dan membantu orang-orang kafir untuk eh, musuh Al-Bait -al itu membunuh Al-Bait tersebut. Oleh sebab itu ini hakikat cinta Al-Bait tidak dibedakan semua dari Bani Hasim. apakah keturunan Ali bin Abi Thalib, Ja'far Thayyar, keturunan Abdullah bin Abbas, turunan Abbas, keturunan uh, uh, Hamzah dan seterusnya. Nah itu sedikit tentang uh, kedudukan Al-Bait dalam pandangan al Sunnah Wal Jamaah. Eh uh, adapun wajib mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu itu tidak terhingga pula hadis-hadisnya dan uh, tidak terhingga banyak hadis, -hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang tentang menyebutkan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang akan kita sebutkan di sini adalah dalil-dalil tentang hal itu. Pertama, Tadi sudah kita katakan bahawa bukti cinta kita Orang yang mencintai Rasulullah Mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW Yang terlalu sahabat Rasulullah SAW Yang dicintai oleh Rasulullah SAW Para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini Yang mereka lah yang berjuang Dan berjawab bersama Rasulullah SAW Oleh sebab itu Betapa sesaknya orang yang terdapat dalam hatinya Rasa benci Kepada orang pilihan dari kaum mu'minin ini ini orang yang terkemuka di kalangan umat ini. Ini bahkan orang Yahudi maupun orang Nasora menganggap bahwa generasi terbaik dari umat mereka adalah para sahabat Nabi mereka. Ya, oleh sebutu dibacakan dari salah seorang tabiin, dari sya'bi atau yang lainnya. Katakan Ini Syabi adalah orang yang memang betul-betul Fakar dengan Rafidah karena beliau hidup di Kufa Dan mengetahui betul bagaimana perkembangan mereka Ini Kata Syabi Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara Lebih hormat ya, Telah mengalahkan satu sifat orang Rafidah Memenang di atas satu sifat orang Rafidah Yang mengatakan ketika ditanya kepada orang Yahudi Man khairu ahli millatikum Siapa yang terbaik Dari pemeluk agama kalian Qalu ashabu Musa. Mereka akan katakan adalah para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Jika ditanyakan kepada orang-orang Nasara, man khairu al Siapa yang terbaik dari golongan agama kalian? Mereka mengatakan faqalu ashabu Isa, yaitu para sahabat Isa alaihissalam. Tetapi jika ditanyakan kepada orang-orang Syiah ada Rafida, man Siapa yang terjelek dari golongan agama kalian? Mereka akan mengatakan ashabu Muhammadin, adalah para sahabat Muhammad. Mereka tidak main istisna, tidak dikecualikan dari itu kecuali sangat sedikit sekali, ya. Dan bahkan mereka selaya, oh, yang ya, tidak berapa orang ada yang empat orang dalam sebuah riba'at, cuma wa-wa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Maka oleh sebab itu masalah sunat jamaah adalah mencintai persahabat, ya. Tapi mereka tidak juga berlebihan Mengangkat derajat mereka kepada sesuatu yang tidak layak diberikan kepada mereka ini mereka leis atau freez walaifrat tifrat walaatafrid ya tapi mereka menjaga hak tetapi juga tidak mereka malik, eh, mengangkat mereka di, di atas kedudukan mereka kerana mereka para sahabat telah berhijrah dan berjihad membela Rasulullah SAW dan mengorbankan harta dan jiwa mereka bahkan ada yang mengorbankan Para keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka untuk menjaga agama, iman, menjaga agama Islam ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji mereka dan mengangkat kedudukan mereka. Allah sebutkan di dalam ini dalam Al-Quran bahwa Allah menyebutkan kedudukan mereka dalam Torah dan Injil dalam Al-Quran dan Allah menjanjikan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammadun Rasulullah Waladzina ma'u ashidda wa al-kufar wa hama'u bainahum Tarahum rukhaan sujjada Yabtawuna fadha minallah wa ridwana Simau fi wujuhim min atar sujud Thalika mathaluhum fi tawrah Wa mathalum fi al-injil Kazain akhraja shat'ahu Fa azarahu Fa ustaglada fa ustawa ala sukih Yugibul Zura, liyghida bhamul Kufar, wadzallahu aladzina amanu, wamul salihat minhum maufiratun wa ajran asyima. Ini ayat yang mulia ini menunjukkan betapa Muhammad Rasulullah nama, mau siapa? Muhammad Rasulullah kata Allah dan orang-orang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Ida para sahabat. Asyidda'u al-kufar, mereka tegas, dan orang kafir. Ruhamma'u binahum, saling kasih sayang sama mereka. Engkau lihat mereka, ibadah mereka, ya. Tarahum ruka'an sujud. Sering beribadah, ruku' dan sujud. Ya betul, nafadal minallah. Mereka mencari keutamaan dari Allah. Waridwana. Ya, kemuliaan dan keutamaan. Simahum, ciri ciri mereka di muka mereka. Fihujuhim adalah min atari sujud. Ada bekas sujud. Ini cahaya bercahaya muka mereka. Daripada masalan fiturah itulah perumpamaan mereka di dalam Torah disebutkan Allah perumpamaan seperti ini bahawa nanti ciri-ciri Nabi yang terakhir itulah begini sifat sahabatnya. Ada perumpamaan mereka dalam Injil disebutkan Allah adalah bagaikan azharin akhir sharahu bagaikan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan cabang-cabangnya azharahu lalu berkembang dan tumbuh pastaklada lalu tinggi pastawa alasuki lalu ya tumbuh sehingga mengagumi para petani bagaikan tumbuhan yang membuat petani Senang tumbuhannya tumbuh dengan subur dan tinggi berbuah, ya. dan sehingga dia kita mengkufar yang membuat orang-orang kafir uh, merasa cemburu, merasa benci kena melihat keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Jadi oleh sebab itu Imam Malik dan para ulama-ulama lain menyebutkan bahawa salah satu dalil kafirnya orang yang mencela mengkafirkan para sahabat itu adalah ayat ini, karena orang kafirlah yang mencela dan membenci mereka. Lalu Allah sebutkan Allah telah menjanjikan untuk mereka waladina uh, wah ada waladina amanu wahamilus shalihatiminhum Allah telah janjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka itu maqfiratan keampunan wahajaran alimah dan pahala yang sangat besar Oleh sebab itu dalam ayat lain juga Allah sebutkan tentang Allah telah reda kepada mereka itu tentang orang-orang khususnya sahabat-sahabat yang ikut dalam bayatur ridwan Laka daradullah anil mukmin idibayyoonakatata shajar sungguh Allah telah mereda Ya, Setelah mereka ada orang-orang mukmin yang telah yang membeatmu di bawah pohon, maksudnya ayatul rithwan. Bahkan Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu disuruh oleh Allah Subhanahu untuk mohon ampunan. Allah sebutkan fa'fu anhum wastafilhum wasyawir fil amr. Allah sebutkan maafkan mereka dan mohon keampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah dalam suatu urusan dan bahkan orang-orang setelah mereka dimohonkan untuk memohonkan ampun untuk mereka bukan malah mencela mereka ya Allah sebutkan ini dan tidak ada dan jangan sampai ada dalam hati kita rasa sedikit benci kepada para sahabat oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya waladzina jaum ba'dhim yaquluna rabbana afirlana wali akhwalina ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina Orang-orang yang datang setelah mereka waladzina ja'u min ba'dih. Yaqulun mereka mengatakan, "Rabbana aufir ya rab kami ampunilah kami. Wali li ikhwana nal ladina sabaquna iman dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Wa taj'al" Ini lalu setelah itu kita mohonkan ampun dan wa la taj'al fi qulubina jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan rasa dengki, rasa benci Liladina amanu bagi orang-orang beriman. Rabbana innaka rofirrahim. Wahai Rabb kami sungguhnya engkau Allah. maha penyantun lagi maha penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu Wataala menyuruh kita untuk berpegang dengan jalan mereka dan mencontoh cara mereka dalam beragama. Oleh sebab itu ini banyak sekali sebetulnya ayat-ayat seperti dalam surat. Taubah ayat 100 yang barangkali sering Dendengarkan oleh para Pendengar roja Itu As-sabikun al-awalu minal muhajirin wa ansar Waladhin taba' ummi ihsanin Radiyallahu'an wa radu'an Wa'adalam jannatin tajikata hal anhar Generasi As-sabikun al-awminal muhajirin Generasi pertama dari kalangan umat ini Dari kalangan muhajirin wa ansar Waladhin taba'uhum Orang-orang mau um mengikuti mereka dengan baik ya? Radiyallahu'an anhu allah Meredoi mereka, mereka pu redoi kepada Allah, dan Allah akan sediakan surga yang mengalir di tengah-tengah sungai untuk mereka. Ini Allah janjikan, dalam jannatin tajrimin. Ini asbabikun awal minamhuajirul anwar ini tabaum ihsanin. Ini radziallahum dalam jannatin tajrimut hajaran. Sebaliknya Allah malah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Ini sudah juga sering dibacakan ayat ini dalam surah an-Nisa 115. Wa man yushakkiru ar-rasul mimma tabayyana al-hudawa wa ittaba'a sabilal mu'minin wa Barang siapa yang mati Rasul dan ara dan setelah setelah jelasnya kebenaran baginya ya terus terpetunjuk baginya. Kemudian dia mengikuti selain jalan orang beriman. Farau ulul fasirin mengatakan sabilul mu'minin sin maksudah hum as-sahaba karena ayat ini turun di masa mereka. Nuallihi kata Allah Allah akan biarkan kemana dia berpaling apabila dia tidak mau mengikuti dan meng, eh, mengikuti jalan Orang-orang mukmin Itu pak jalan para sahabat Demikian pula Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadisnya memuji mereka Sebuahnya sabda Rasulullah Khairun nasqarni Sebaik-baik manusia adalah Masahku Itu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW Dalam sabda lain beliau sebutkan "Khair umati alqanul ladhi bu'istu fihim Sebaik-baik umat adalah Masa yang aku diutus itu di tengah mereka Yang keperluan adalah hadis iftirak yang masyhur, Sudah sering disebutkan Setaufur ka hadhihi umma ala ta'ala 70 firqa qula nar illa wahida akan tampak bola ummat ini 73 golongan kecuali 1 yang qulu nar illa wahida seluruhnya diancam masuk neraka kecuali 1 ketika ditanya man ya rasulullah ummah ya rasulullah man ya amah ya man ya rasulullah ketika ditanya siapa mereka yang selamat itu golongan najia ini maana alai wa orang yang berpegang teguh ini ya, atas aku yang aku apa yang aku berada di atas dan para sahabatku wa masih disuruh kita untuk tidak yang bersama. Di yang kepala hadis irbat yang masyhur ya alaikum bisunnahati wa sunnati khulafa ar al-mahdi ba'di. Ba yang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar Siapa mereka? Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali dan seluruh para sahabat yang lainnya. Bahkan datang larangan tegas dari Rasulullah sallallahu agar kita tidak boleh mencela para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi katakan La tasubu ashhabi fa walidna nafsi bi yadihi lawa anna ahadakum anfaqa jangan kalian mencela para sahabatku demi zat jiwaku berada di tangannya kalau seani salah seorang kan menifaq menginfakkan seperti gunung uhud itu emas tidak akan sampai satu genggam mereka bahkan separuh dari genggam mereka tidak sampai itu dinilai dengan amal mereka bahwa hadis dalam masalah ini sangat banyak sekali mungkin dalam kesempatan yang terbatas ini tentu teman mungkin kita untuk kupas Ya, secara um, meluas keseluruhan, tapi orang-orang Muslim dengan mendengar ayat-ayat ini, dengar hadis-hadis, sudah cukup bagi dia. Oleh sebut itu, Inu Mas'ud menyebutkan tentang keutamaan sahabat dan sebuah ungkapannya. Inna Allah nazara fi kulubil ibad. Bahawa Allah melihat kepada hati-hati para seluruh makhluk ini. Pewajabakal ba' Muhammadin khairu kulubin. Lalu dia dapati sebaik-baik hati. Yang paling baik itu adalah hati Nabi kita Muhammad SAW. Pastafahu li nafsi. Lalu Allah mengangkatnya menjadi rasul. Wabta'athahu Wab birisalati. Lalu dia mengutus dengan risalahan yang kerasulan. Semua nafkah kulubil ibad, bahada kalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati hambanya. Setelah hati Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling bersih? Pawai jadi kulubah as-habih khairululubin, kulubil ibad. Ya, pawai jadi kulubah, as kulubah as-habih khairululubil ibad. Maka Allah melihat bahwa hati-hati para sahabat yang terbaik di antara hati-hati manusia yang lain. Bajalah muzaraanabihi, maka Allah menjadikan mereka sebagai pembela dan pembantu Nabinya Yukoti lu nak Ini keutama mereka. Mereka mempertahankan agama ini dengan jiwa mereka. Pemarah Muslimun Hasanan. Hal yang dilihat oleh orang Muslim baik. Ini, ini lagai Rasabilum Muminin tadi. Apa yang dilihat oleh orang Muslim baik itu adalah baik. Bahawa Engkau adalah Hasan maka itu adalah di Allah baik. Apa yang dilihat oleh orang Mumin itu jelek maka itu ada jelek di sisi Allah. Masuk di sini adalah para sahabat. Ya, karena Ibn Masud bercerita tentang keutama sahabat. Adapun ungkapan para ulama-ulama sangat panjang sekali di antara seperti perkataan Imam Ahmad, waminas sunnatidik rumah asani ashab Rasulullah Sallam sungkuluhum ajma'in kulihim ajma'in. Di antara sunnah adalah menyebut kebaikan-kebaikan sahabat Rasulullah Sallam, wakafi aniladi jarabainhum dan menahan diri tidak membicarakan berbagai hal-hal yang terjadi di kalangan mereka perpecahbelahan. Atau hal-hal. Kerana riwayat atau imam riwayat tersebut tidak sahih. Atau riwayat tersebut sahih. Tapi telah terjadi di penambahan dan pengurangan seterusnya. Lalu kata Imam Ahmad. Bagaimana sahabat sahabat Rasulullah? Alawahi dan minhum. Bahwa mubtadi'un rafidiyun. Barang siapa mencela sahabat-sahabat Rasulullah. Atau salah seorang dari mereka. Kata Imam Ahmad. Maka dia adalah orang mubtadi'ah. Rafidiyah adalah orang rafidah. Atau orang syiah. Lalu kata Imam Muhammad, hubuhum sunnah, mencintai para sahabat itu adalah sunnah. Odu'a'ulahum kurbah, mendoakan untuk mereka itu adalah, itu sebutuh ibadah. Wal iqtida'ubihim wasilah, menjadikan mereka sebagai suri taulah dan kita dalam beragama, adalah jalan kepada kebenaran. Wal bi biatharihim fazilah, mengambil itu, ini perkataan berpedoman dengan perkataan-perkataan mereka adalah keutamaan. Pada waktu itu ada Imam Syafi'i menyebutkan royhum lana awlamin roin ali amfusina. Imam Syafi'i menyebutkan ini dalam Kitab Milo Arisala Ar bahwa pendapat-pendapat sahabat itu lebih utama bagi kita daripada pendapat kita sendiri, ya lebih baik daripada pendapat kita sebagi diri kita kata Imam Syafi'i. Dan juga Imam Ahmad menyebutkan dalam perkataan beliau yang lain laju zuliyah din ayat kurash'an masawi ihim tidak boleh seorang pun menyebut kejelekan-jelekan sahabat. Walaupun anu ala ahadiminhum tidak boleh juga mencelah salah seorang dari mereka. Ba manfaalah dalikah orang siapa melakukan hal diiktu akan wajib ala sultan maka penguasa wajib tak memberikan pelajaran kepadanya wa okubatuhu dan mengikopnya leisalahu ayakfahu tidak boleh dimaafkan perlu dihukum bal yuakibuhu Well, tetapi kata Imam, harus di'iqob dia itu. diberi hukuman yang setimpal. Thumma istatibuhu. Kemudian disuruh bertobat dari perbuatannya itu. Fa'intaba qabila. Jika dia bertobat, diterima dia. Wa'ilam yatub. Jika dia temang bertobat dari perbuatan itu. A'ada alai uqobah. Maka wajib di'iqob lagi. Sampai dia ini mau bertobat. Wa khalladu fil habsi. Ya, maka dia harus ditahan. Ya, selamanya jika dia tidak mau bertobat taya tu bahwa yuraj sampai dia mau bertobat dan kembali dari perkataannya tersebut itu perkataannya yang mencela sahabat. oleh itu Abu Zur ar Arazi menyebutkan idharai tarrojulah yang tak esua hadamin ashabi Rasulullah Sallam. Pak Alam anda uzindik. Apabila engkau melihat salah seorang ya membicarakan menjelek-jelekan salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallam, Pak Alam ketahuilah dia itu adalah zindik. Zindik itu adalah ini dalam istilah muka ada orang munafik. Kata kata zindik adalah celahan bagi orang-orang yang sudah melewati batas dalam kemungkarannya. Walhalikah Nabi Rasulullah itu hakun. Oleh itu kata Abu Surah, karena apa demikian itu? Karena Rasulullah SAW adalah di sisi kita adalah hak. Al-Quran Wa inna ma ada Tetapi yang menyampaikan Al-Quran ini kepada kita siapa? Dan juga wasunan dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW adalah para sahabat yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah itu sembuh kepada kita. Ketika itu, Abu Zura'ah ini yang sangat jeli melihat Apa tujuan mereka mencelah para sahabat? Wa ayyakh, ayni, tujuan mereka adalah ingin mencelah para saksi-saksi kita Kemudian apa? Liubtilul kitabah sunnah agar mereka bisa menolak Al-Quran dan sunnah Ya, nah, baru mereka bisa menolak Kerana yang menyampaikan Al-Quran sunnah kepada kita adalah para sahabat Oleh itu, mereka jadi hampir sekarang ini uh, seluruh golang aliran sesat itu yang mereka cerca dan mereka caci pertama adalah para sahabat agar orang tidak percaya lagi tentang apa yang disampaikan oleh para sahabat terutama adalah Quran dan Sunnah yang menyampaikan al Quran dan Sunnah kepada kita adalah para sahabat wajar hobihim aula kata Imam Abu Zur Ar Razi wa hum zanadiqoh mencelah orang yang mencelah para sahabat itu lebih baik dan, dan itu harus kita lakukan bahwa mereka harus cela dan di dijauhkan dan di diiqob wa hum zadaniqah mereka itu adalah orang-orang zindik kata Abu Zu'arri Kemudian juga Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Akidah Aqidah sunnah menyebutkan wa nuhibbu ashhabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu Walan nufritu fi hubbi ahadin tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang mereka. Walan tatabarra min ahadin minhum dan tidak boleh lepas diri dari mereka, salah seorang satu orang pun dari mereka. Wa nanbagidu man yubghiduhum dan kita memarahi, membenci orang membenci para sahabat tersebut. Wa bighayril haqq yadhkuruhum atau menyebut hal-hal yang tidak baik tentang mereka wa la nadkuruhum illa kita tidak menyebut tentang para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik wa hubbun wa dinun mencintai mereka adalah agama wa imanun dan keimanan wa ihsanun dan kebaikan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa membenci para sahabat adalah kekufuran kemunafikan dan kedzaliman kata Imam At-Tahawi berkata lagi Imam Al-Baghawi dalam kitabul Syarh As-Sunnah Kala Malik. Belum menukar sini perkata Imam Malik. May yubhidu ahadun ashabi Rasulullah SAW. Barang siapa membenci salah salam dari sahabat Rasulullah SAW. Waka'ana fiqalbihi alai ghillun. Dan diterapak dalam hatinya rasa benci ghillun. Tidak senang. Ya. Walai salau hakun fi fa'il muslimin. Maka dia tidak berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang dari kaum muslimin. Sumbha karakalu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Malik membaca pemerintah subhanahu wa ta'ala. Ma'afa Allah ala larsuli minah ahli kurang. Ini ilah kaulih sampai pada pengasalannya. Walladina jau'ibagnim. Yakulun Rabbana firlana walikhani lalad sabakuna biliman. Lalu Imam Malik menyebutkan di ayat ini disebutkan adalah tiga hal orang muhajirin dan ansar. Ya semua waktu kerobainya dari rojulun yang tak kesuah muhajir ansar adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Ini yang selalu merauk mereka. Kemudian disebutkan pada Imam Malik ada seseorang yang yang tak kesuah sabar rasulullah mencelah atau merendahkan sahabat rasulullah. Fa qara' ma li hadzal ayah lalu Malik membacakan ayat yang kita sebutkan tadi Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyiddal kufar Muhammad bersama orang bersamanya adalah orang-orang ya? bersama orang bersamanya maksud para sahabat sangat tegas terhadap orang kafir ila qaulihi sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala li yadhabihumul agar Allah semakin membuat kemarahan orang-orang kafir itu ya summa qala Kemudian Imam Malik berkata manas bahaminan nas fi kalbi lilun alaahan min ashab Rasulullah SAW. Pakar sahabat Hazil ayat. Barangsiapa yang di pagi hari di dalam hati terdapat sedikit rasa benci terhadap salah seorang dari para sahabat Rasulullah SAW, maka dia telah terkena ayat ini, yaitu liyagidabihumulkufr. Maka dia berarti dia telah terdapat sifat kekufuran dalam dirinya. Dan masih banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan para ulama Ahlus Sunnah alusunul jamaah dalam hal-hal ini. Ya, barangkali keterbatasan waktu kita. Hanya mungkin mengkupas sampai di sini pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, <tuh> uh, untuk hal ini mencintai para sahabat juga ada orang-orang yang keliru dalam mencintai mereka. Iya, seperti orang-orang yang mencaci, mencela mereka dari kalangan manapun saja. Demikian pula uh, apa namanya uh, ahlu Jawa, uh, yaitu mereka yang mencaci sahabat atau orang Hulu yang Meminta-minta kekuburan para sahabat dan mengangkat derajat mereka di atas derajat yang telah diberi Allah, Allah berikan kepada mereka, anak ini pun tidak boleh dalam agama kita. Demikian para Muslim dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hati kita, ya dan menjadikan kita orang-orang yang mencintai keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat Jazakallahu Khairan pada ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang terperinci dari hak-hak Ahlul bait dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khotabisulam berikut selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di nomor 0218236543 dan melalui pesan singkat untuk yang berikutnya di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda Disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita Pagi hari ini Untuk yang pertama sudah ada penelpon Ada Ibu Nani di depok kami persilahkan ya. Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum <tuh> <tuh> Ustadz uh, Saya mau menanyakan ini uh, Dokter Ihsan Ilahi lahir Dalam bukunya Virus Syiah Menyatakan bahwa Syiah itu adalah boneka Yahudi Yang dendam dan dengki kepada kaum muslimin hmm. Yang mau ditanyakan Apakah imam-imam Syiah itu faham Bahwa mereka itu adalah <tuh> Uh, boneka yahudi yang seperti disebutkan oleh uh, Dr. Isan Ilahi Zahir itu aja asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi imam-imam uh, <coughs> Syiah yang dimaksud apakah imam-imam mereka yang sekarang atau maksudnya Ahlul Bait? Hmm. Ini harus kita hmm. Kalau Ahlul Bait itu hanya perkataan-perkataan -perkata itu disebatkan secara bohong kepada mereka. Hmm. Uh, kalau imam-imam mereka sekarang Itu memang mereka memahami Apa yang mereka katakan Mereka membela seperti keyakinan keyakinan Roja'ah, taqiyah Kemudian banyak lagi pemaham-pemaham yang lain Yang menyimpang seperti mut'ah dan seterusnya Nah, kalau kita lihat Konsep mereka itu Ya, menyadari atau tidak menyadari Mereka itu bekerjasama dalam hal ini Ya, kita tidak menyadari atau tidak menyadari Kita Kita uh, tidak tahu apa mereka tahu bekerjasama tapi yang jelas mereka ada hubungan kerjasama itu ada. Seperti ya, yang dalam kenyataan-kenyataan ya, pertemuan-pertemuan mereka, agenda-agenda mereka. Ya, di antara bukti-bukti yang kita miliki Ada seperti itu mereka Seperti ketika berkunjungnya mereka ke Sarun Dan para tokoh-tokoh si'ah tersebut Dan kerjasama mereka dan hal-hal yang lainnya Sebetulnya itu permainan zahir terlihat Mereka saling berbusuan Tapi pada hakikatnya mereka saling bergandeng tangan Seperti hal yang terjadi waktu perang yang nah, apa nanya, Nasrullah apa, nanya, apa yang di apa ini, di, di Masjid itu Damaskus itu di apa terjadi peperangan yang antara Palestina dengan eh uh, bukan yang ini uh, yang baru-baru ke yang pernah terjadi antara Nasrullah apa Hasan Nasrullah. Nah, oleh sebab itu Hasan Nasrullah ini adalah seorang orang Tukasi'ah yang, yang pada hakikatnya kalau seandainya Yahudi menghancurkan Has Salahsaylah markas mereka, tapi yang ketika itu yang dibalas oleh Yahudi bukan markas mereka yang dihancurkan. Yang dihancurkan adalah markas Al-Usnul Jamaah. Ya kalau heran atas jawaban Ustaz dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua ada Pak Gilang di Mora Gembong. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Halo mohon maaf bisa dikeraskan suaranya Pak. Iya Pak. Halo mohon maaf bisa dikeraskan suaranya Pak. Iya Pak. Halo mohon maaf bisa dikeraskan suaranya Pak. Iya Pak. Halo mohon mohon maaf bisa dikeraskan suaranya Pak. Iya Pak. Halo mohon agar kita tidak terjerumus dalam kesilikan atau kebidaan gitu kan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Cara mencita Rasulullah dan para sahabat pertama kita tentu menambah ilmu kita. Kemudian membaca sejarah perjuangan Rasulullah SAW serta para sahabat itu. Di antaranya itu mengerti tentang siro Rasulullah SAW dan para sahabat itu sendiri. Ketika kita membaca siro mereka akan terkesima kita bagaimana mereka mengorbankan diri mereka Mengorbankan harta mereka Bagaimana kesungguhan mereka dalam beribadah Kesungguhan mereka dalam berinfak dan seterusnya Itu akan kita anggap suatu hal mungkin Kalau di masa sekarang orang akan mengatakan ini mustahil Bisa dilakukan seterusnya Suatu hal yang sangat ah, luar biasa mereka memperjuangkan agama ini Baik dengan ini senjata maupun dengan ilmu maupun dengan yang lainnya Jadi dengan itu kita akan mencintai Akan tahu bagaimana pengorbanan para sahabat untuk agama ini Dan, dan di situ kita akan merasa sangat mencintai mereka Yang mereka mempertahankan agamanya Sehingga sempat kita rasakan agama itu saat sekarang ini Nah ini yang perlu kita lakukan Pertama adalah menambah ilmu kita Itu dengan membaca kita kitab, -kitab Sirah Perjuangan Rasulullah, Rasulullah S.A.W. bersama persahabatnya Jadi memang di saat sekarang ini uh, Kita lihat jarang sekali kajian-kajian Sirah Yang sifatnya menyentuh ke arah demikian atau mungkin ada kajian-kajian sirah Tapi masih dulu dalam sifat hanya uh, Membaca, mempelajari tentang historis saja ya. Tidak mengambil ibrah dan hikmah Dari sirah tersebut Nah mudah-mudahan oh. saja nanti uh, di, di, di, di, di dalam kalam mungkin Dari antara acara roja ada yang mengupas insyaAllah, InsyaAllah dalam hal ini Yaitu tentang sirah tetapi bukan sirah artinya mempelajari Tanggal berapa kejadian ini itu, itu Bukan di segi itunya hmm. ya, Tetapi dipelajari segi ibroh dan Hikmah-hikmah uh, yang mungkin dipetik dari itu hmm. Kalau sebetulnya ya, di dalam sirah Rasulullah SAW sangat azim sekali ya Pelajaran-pelajaran yang sangat bersebaik Akhidat, akhlak, semuanya ada Jadi, Artinya sirah itu adalah partek langsung Bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ajaran Al-Quran Dan sunnah itu ya. Nah hmm. makanya sebetulnya aku sirah apabila dipelajari Dengan paham mem mem memberi materi itu Sangat bagus sekali sebetulnya materi itu, karena tercampur di dalamnya, ada akidah, ada akhlak ada muamalah, akhlak, semuanya ada di dalamnya, jadi digambarkan seorang partiknya langsung hidup, di bersama para sahabat beliau, nah tapi ketika kita mengkaji, jangan dikaji historis-historis historis atau apa namanya, jumlah ikut perang ini, siapa siapa, siapa orang, tidak tapi lihat bagaimana pengorbanan itu, lalu kita sentuh bagaimana para sahabat dalam berjuang, demikian berikutnya kami akan pertanyaan dari penonton yang ketiga, ada Pak Indra di perjalanan saat ini, halo Pak Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Eh uh, konsep mau tanya Terus terang ini masih bingung Pak Ustaz. Karena uh, kita sendiri kayak ahli balik Pak. Iya, nah, uh, halo Pak, uh, suaranya kurang jelas Pak. Uh, mungkin uh, bisa uh, beralih tempat atau karena mungkin di jalan ya? Iya Pak. Iya. Halo, halo. Kenapa ya, ya, Bapak? Iya, silakan silakan. Halo Pak. Iya, iya ya, jelas. Ini, Pak, saya mau tanya. Kenapa eh uh, pada zaman sahabat Pak ya, justru ahli baik itu banyak yang dimusuhi Pak ya. Justru hmm. macam peristiwa Karbala itu Pak ya ada keturunannya uh, cucu-cucu Nabi itu kok bisa begitu Pak ya? Apanya fenomena apa ya Pak? Mengapa terjadi hal begitu Pak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Mas. Begini, karena informasi yang samping Pertama dulu, ya, informasi hmm. yang sampai kepada kita Hanya itu Dan kita menggambarkan seolah-olah Ahlul Be'i itu dimusuhi ya? Tidak, pada saat itu Ahlul Bait dibela dan di, dihormati oleh Para sahabat sendiri, dimuliakan Yang memuduh mereka pada Hakikatnya bukan para sahabat hmm, hmm. Yang ini perlu kita ketahui Adalah orang-orang yang sebetulnya ingin memecah belah kaum muslimin pada saat itu Jika kita baca sendiri dari referensi-referensi Siroh, Tarikh, segala macamnya Bah, seperti Hossian Ralu Anhu itu dia tidak ada permusuhan, tidak ada dia mencela Muawiyah, Muawiyah pun tidak ada mencela, tidak ada celah-celahan antara sahabat itu ada. Yeah. tidak ada tidak ada saling mencela-celahan jika kita coba mengikuti ya, ungkapan-ungkapan daripada ahlul baik itu, tidak ada saling celah begitu pula dari antara bahkan uh, ketika Husain telah terbunuh Muawiyah menangis dan mengatakan lebih baik, ini uh, katanya ini uh, bahkan dia malaknat pembunuhnya itu tersebut, kemudian dibawa anak Husain itu ke ke apa ke Muawiyah dan Muawiyah mengembalikan ke Madinah dengan memberi harta dari Baitul Mal dan juga kendaraan dikembalikan. Kemudian di dibiayai oleh Muawiyah keluarga Al-Wa'ith. Dan itu perlu kita ketahui dan hanya informasi biasanya kita melihat informasi yang seolah-olah ada semacam permusuhan. Tidak ada sebetulnya permusuhan. Karena eh, Husain tidak diusir dan Husain itu pergi ke Karbala, eh, ke, ke Kufah itu atas inisiatif orang Syiah yang selalu menyurati, disurati oleh orang Syiah agar mereka mari kamu kesini kami akan belamu dan seterusnya mengembalikan hak uh, ayahmu dan seterusnya mereka bahkan orang Syiah ini telah banyak menipu dari uh, keluarga al itu sendiri sehingga ibnu Umar dan juga uh, saudaranya dari Husain tersebut mana jangan engkau pergi ke sana. Nah ketika dalam perjalanan itu Husain bertemu dengan memang uh, apa namanya uh, pasukan uh, dari bawah wilayah Muawiyah memang iya tapi Muawiyah enggak pernah memerintahkan supaya Husain dibunuh bahkan dia mengatakan sungguh aku lebih baik aku uh, apa namanya uh, turun dari kerajaanku dan aku uh, hilangnya dunia ini daripada terbunuhnya Husain kata Muawiyah mengatakan hal itu deman. bahkan dia cuma di antara hal yang yang jadi uh, Mencatatkan bagi orang pertanyaan, kenapa Mu'awiyah tidak menghukum orang yang membunuhnya? Karena memang dia membunuh di situ, menghisos itu, karena istihad, ya ada suba dan itu banyak syarat-syarat kapan seorang itu dihisas seterusnya. Dan itu adalah istihad kembali kepada imam-imam. Nah, oleh sebab itu, e, Mu'awiyah tidak menghukumnya bukan tidak menghukum, bahkan Mu'awiyah mencela dan baca saja kita kitab siram, mencela, memarahi orang yang membunuh tersebut tapi muawiyah mungkin karena melihat demikian dan sudah kacau di tengah kaum muslimin kalau dia sebagai punya ali radhiyallahu anhu juga begitu tidak menghukum pembunuh usman karena kebijakan juga dari Ali kalau seandainya diakukan pembunuhan terhadap para orang bunuh Utsman juga keadaan negara dalam keadaan tidak kondisi kondusif mungkin akan menimbulkan persoalan-persoalan yang uh, yang lebih besar lagi maka di antara itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para mereka sebetulnya tapi cara di antara sahabat ada rasa benci terhadap al tidak ada biasa bahkan di waktu Utsman dikepung oleh orang-orang yang menyerang ini bukan orang Keluarga para ya Tapi adalah orang-orang awam dari uh, Perdesaan dari ini daerah daerah perdusunan yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Sabak waktu itu Nah itu yang ikut membela itu siapa? Hasan dan Hussein Ya para anak-anak sahabat membela Waktu itu tapi Osman melarang Aku tidak boleh, aku tidak ingin ada Tertumpakan satu pun tetes dari karawan muslim Gara-gara menjagaku aku kata Osman Benafan hmm, hmm. Jika kalian masih menganggapku sebagai Amrul Muminin Kalian tinggalkan rumahku, tidak usah dijaga mm -hmm. Itu pesan Utsman uh, bin Affan sendiri Yang menjaga itu disebutkan Hasan Hussein dan para anak-anak sahabat-sahabat yang lainnya Ikut membela waktu itu mm -hmm. Tapi Utsman sendiri mengatakan Jika kalian masih menganggap aku sebagai al Mukminin Jangan kalian tumpahkan darah kamu Walau usahat teretes untuk membela aku Kata al-mu'minin mm -hmm. Nah ini kita tunjukkan Ini tidak ada sebetulnya Maka oleh sebab itu ada kitab ya uh, Mewadah bagi Ahlul Bait dan sahabat itu ada kita. Bicara masa itu. Maka kita menambahkan. Dah bahkan banyak anak-anak Ahlul Bait yang diberi nama Abu Bakar. Demikian Umar, Osman. Yes. Demikian kumpulah sebaliknya anak-anak sahabat dan diberi nama Ahlul Bait. Itu bukti cinta. Yes. Di antara mereka. Gitu. Bahkan yes. di antara mereka ada menikahkan anaknya Ahlul Bait. Demikian pula Ahlul Bait yang di nikah oleh para sahabat. Terjadi. Itu semua. Tidak ada permusuhan. Tapi uh, informasi yang sering banyak kita dengar seolah-olah ini tidak ada hmm. saling uh, apa di antara alubit dengan itu. Tidak ada kita temukan yang saling celah. Saling... Makanya tidak akan ditemukan. Bahkan ketika Zaid Ali ditanya. Uh, bagaimana pendapat undang-undang abu-abuqar dan umar. Dia katakan huma wazir ajaddi. Keduanya itu adalah ini bagaikan peran menteri uh, uh, apa namanya kakekku. Itu Rasulullah SAW maksudnya. Uh, ketika itu orang-orang itu membencinya ketika dia tidak mau. Berlepas diri dari Abu Qadar Umar Dan demikian uh, sebetulnya Yang terjadi ya Maka kita kaum muslimin Uh, jangan terprovokanda oleh isu-isu dan ini riwayat-riwayat yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang memang menanamkan kebencian kepada generasi terbaik umat ini. Nah, sepertinya ada uh, upaya sistematis untuk mengkaburkan sejarah, saudara, ya, dan memutarbalikan fakta, saudara. Ya. Nah, inilah nah. sebaliknya mungkin hmm. perlu kita berikan kepada kaum Muslimin tentang pencerahan-pencerahan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, Terima kasih atas jawapan anda dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang uh, banyak uh, sekali masuk dan menanyakan hal yang sama yang saya. Jamah. Ustaz bagaimanakah hukum dari uh, seseorang mengakui sebagai uh, keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang uh, kemudian uh, ternyata jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri Mohon uh, penjelasannya Ustaz uh, Jika ada orang mengaku keturunan Rasulullah Kemudian dia tidak mengamalkan Islam secara baik Maka kita mencintainya sesuai dengan imannya begitu ya kerana yang utama menjadi penilaian itu iman. Oleh juga Rasulullah SAW dalam al-Qur'an Muslim menyatakan, ini layak tunas bi amalim yaman kewat tunas bi Jangan santik kalian, ini orang, orang manusia datang dengan amal-amal soleh lalu kalian datang dengan mengatakan kami ini keturunanmu ya, membanggakan keturunan keturahsuan SAW. Ini iman batoh abiyamaluhu lam yosriq bi nasabu. Barangsiapa yang amalnya tidak membuat dia maju, tidak akan mungkin didorong oleh ini hubungan keturunan kepada Rasulullah SAW Jadi tidak ada manfaat hubungan keturunan Jika dia tidak beriman Nah sebenarnya banyak anak-anak Nabi Seperti anak, -anak Nabi Nuh yang tidak mau ikuti dia Demikian pula para istri-istri yang Sebagian Nabi Lut dan seterusnya Ini, Demikian pula para orang tua yang tidak mau beriman Seperti orang tua Nabi Ibrahim ini nah, tidak ada manfaatnya. Demikian pula dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bukalip dan paman-paman beliau yang lain tidak mau beriman. Nah, itu tidak ada hubungan jadinya, tidak ada faedah jadinya hubung keluarga jika tidak dijalin dengan hubung hubungan keimanan. Tuan Biza Kelharn atas jawabannya berikut dari pesan singkat kembali yang uh, datang dari pendengar kita. Mustad ada syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik yang menyebutkan bahasannya uh, adanya. Uh, Kewajiban bagi kita untuk mencintai Ahlul Bait adalah merupakan sebuah cara uh, di dalam orang-orang uh, uh, keturunan Arab menguasai dunia. Bagaimanakah Ustaz membantah syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik seperti ini? Keturunan Arab menguasai dunia maksudnya bagaimana? Nah, uh, adanya upaya untuk uh, uh, adanya penjajahan secara ideologi terhadap orang-orang non-Arab begitu Ustaz dan itu tidak benar karena tidak ada Albe itu bukan menjajah kok. Mereka orang-orang tahu agama bukan menjajah. Maksudnya menjajah bagaimana? Ya, tidak ada pernah mereka membakar Rasulullah sallallahu alaihi saja ketika telah menguasai suatu daerah ini tidak enggak pernah menjajah. Penduduk ini silakan merengkarp tanah mereka dan seterusnya tidak masalah. Hmm. Dijuluki nanti orang-orang kafir seperti yang di Perang Tabuk kemudian orang kafir diizinkan untuk tinggal di negeri itu jika mereka mau beriman dan jika tidak beriman akhirnya mereka bisa menyewa tanah di situ dan bekerja di situ seperti itu. Hey, Terima kasih Berikutnya dari Ummul di Karawang uh, Ustadz mohon penjelasannya apakah uh, Khawarij itu juga termasuk ke dalam Syiah? karena ada keluarga saya, uh, sepupu saya yang selalu menjelek-jelekkan para sahabat, tetapi ia juga mengkultuskan uh, sahabat Ali, Fatimah dan anak-anaknya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Maksudnya gimana mengkultuskan Ali dan saya itu Ah, Syiah berarti dia kalau dia menjelek-jelekkan sahabat dan mengkultuskan Ali dan hmm. uh, para sahabat. Menjelekkan sahabat itu ya orang Syiah dia. Kalau Khawarij juga di antara yang Jawa itu orang kawari juga, juga mereka melecehkan para sahabat bukan alulbeit saja, tapi para sahabat melecehkan mereka. Oleh itu sifat orang kawari salah satu sifat orang kawari adalah melecehkan para ahlu ilmi. Ya, ni mereka melecehkan para ahlu ilmi, para ulama. Kalau sifat orang khawarib, demikian okay. Demikian yang ada yang ada di khawarib masa Ali bin Abi Talib Itu juga mereka demikian okay. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali Untuk anda, kami masih berikan uh, Sekitar 10 menit ke depan Untuk pembicaraan kita Di kesempatan pagi hari ini Kami angkat untuk yang berikut Dari 0218236543. 823 6543 Halo, Halo. Ya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa, Pak? Di mana, Pak? di uh, Jakarta. Silakan Pak. Uh, Ustadz, assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, uh, bagaimana hukumnya mengenai misalkan kita mengetahui suatu produk itu uh, milik kaum Yahudi, Zionis hmm. Yahudi, dan uh, terbukti misalkan hasil keuntungan mereka itu dipakai untuk uh, menghancurkan umat Islam misalkan. Yeah. Hmm. Kemudian kita bagaimana mem Memanfaatkan buatan mereka itu Ustaz? Apakah kita harus tahu buktinya Secara jelas dan nyata hmm. Seperti apa nyatanya itu Kalau misalkan kita baca-baca Di media-media Islam Yang uh, kita tahu kadang Ada yang mendeskreditkan Satu produk ini adalah Milik Zionis gitu ya yeah. Kemudian uh, ada ulama Dari mana yang mengharamkan gitu. Karena yeah. kalau Al-Sunnah kan Uh, kita tidak boleh mengharamkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahu benar-benar gitu, Ustaz, hukumnya yeah. bagaimana? Ustaz? Ter ter terima kasih, pak. Waalaikumsalam, tunggu. Kalau jika itu terbukti benar, ada bukti yang membuktikan itu ada timnya, ya, bukan hanya sangka-sangka saja, ya. Ada tim dan ada uh, orang yang memang bisa membuktikan hal itu terbukti. Itu dikembalikan pada uh, ulatul umur, dikembalikan pada para pemimpin dan para ulama disuruh bahwa ini. Tapi dalam menyikapi itu tidak perorangan, tidak kelompok, gitu ya. Perlu dibuktikan pada uh, dan memang dibuktikan, jangan sangka-sangka. Tapi sekarang ini kan banyak sangka-sangka saja seperti itu yang terjadi. Nah, Terima kasih. Dan berikutnya masih dari penelpon untuk uh, berikut ini kami akan di 0218236543 kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Silakan uh, Pak, Anda dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu Saya mau tanya Ustaz, ini kebanyakan kita di negeri kita ini banyak mereka yang mengaku sebagai habaib, mengaku keturunan dari Rasulullah. Hmm. Dan mereka membuat mem mem eh silsilah-silsilah uh, sendiri Ustaz. Hmm. Apakah betul masih ada Keturunan hmm. Rasulullah di negeri kita ini? Hmm. Mereka selalu menganggap diri mereka yang benar, hmm. yang lain itu salah. Hmm. Bagaimana Ustaz pendapat Ustaz? Iya, terima kasih, Pak. Nam Zakelahairan, silakan Ustaz. Mengenai lingu... ada orang mengaku uh, keturunan Rasulullah itu kita tidak berhak mengingkari ya, kita tidak boleh mencela keturunan orang hmm -hmm. lain, kita tidak mengkamukan keturunan Rasulullah karena kita tidak tahu. Dan jika dia berbohong itu kita serahkan kepada Allah siapa yang menisbahkan diri bukan kepada uh, keturunannya ini suatu dosa besar dalam agama ini. Tetapi apakah dia mengaku atau tidak mengaku? Yang jadi poin bagi kita apa yang dikatakan sesuai enggak dengan apa yang ada dengan Al-Quran dan Sunnah? Siapapun orang berkata jika bertentangan Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa kita terima, ya siapapun orangnya, walaupun Ali, walaupun siapapun saja ini tapi tidak mungkin di antara sahabat-sahabat yang yang ahlul bait itu tidak ada ungkapan-ungkapan mereka yang uh, yang yang itunya mungkin melangkai Al-Qur'an dan Sunnah dan orang-orang ahlul bait ada orang-orang yang sangat mengamalkan Al-Qur'an Sunnah tetapi ada orang yang memang kita lihat mengaku sebagai uh, ahlul bait dan seterus seterusnya lalu mereka uh, membuat berbagai bentuk <coughs> macam keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh ahlul bait generasi pertama dari ahlul bait ini seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh sebab itu di masa Ali bin Abi Thalib pun terjadi penyimpangan ini sampai pada tingkat mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Maka oleh sebab itu uh, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu di Kufah. Ya. Dan banyak sebetulnya keistriman mencintai Al-Bai itu sudah dimulai uh, di masa Ali bin Abi Talib saya sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah hukum mereka. Ini bukti bahawa Al-Bai tidak senang dengan itu. Bahkan uh, Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah ber Berfidato di, uh, di depan orang-orang yang uh, apa namanya mengkultuskan dia dikatakan manfaddala 'ala Abu Bakar wa Umar jallathu jadal muftari. Siapa yang mengatakan ya yang melebihkan aku, meninggikan aku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan Cambuk orang seorang orang oh, yang pendusta dia ini buktinya Ali bin Abi Thalib mencintai para sahabat mencintai ini ini oleh sebetul tidak ada rasanya saling benci antara sahabat dan Alul Bed itu dan mereka saling mencintai dan dan menjadi ukuran bukan keturunan menjadi dalil itu bukan Alul Bed Alul Bed tidak ada dalil dalam di dalam mana pun tidak dalil Alul Bed itu ya, Alul Bed bukan dalil yang menjadi dalil itu al, al Quran dan Sunnah siapapun orangnya apapun pangkatnya ya jika perkataan dan perbuatannya, amal, ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih maka itu tidak diterima, siapapun orang berkata nah, Zakatlah jawabannya dan berikut kami angkat uh, pertanyaan kembali dari phone-phone ada Pak Abu Salman, kami persilakan Halo, Halo Assalamualaikum nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak uh, Allah, kira, Ustaz. Uh, Ustaz yang anda mau tanya uh, di dekat tempat tanah di Kelimalang di Lamu Merah Iya. itu seringkali ketika ada acara-acara misalnya -acara Maulid dan sebagainya yang diadakan oleh Habib, mm. itu mereka pasang spanduk besar. Mm. Namun baru kali ini anda melihat ada spanduk uh, acara Maulid di situ bertuliskan kurang lebih seperti ini. Uh, aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang kepada dua hal, mm. Yang mana apabila kalian berpegang kepada dua hal ini, kalian pasti akan selamat. Pertama mm. satu kata dia mm. uh, tulisnya itu. Uh, Kata Allah dalam kurung Al Quranul Karim. Hmm, yeah. Yang kedua anak cucu keturanku hmm. dalam kurung Habab ib. Hmm, hmm, hmm. Nah ter dalam kurung lagi Al Hadis. Jadi hmm mereka tidak mengatakan langsung dari sunnah tetapi Al-Qur'an dan, al dan hadais. Ini bagaimana menurutan Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita lihat konteks hadis yang kita bacakan tadi. Rasulullah SAW alaihi wasallam ini taraktu aku ada tinggalkan dua perkara. Bukannya ini di sini ada dua wasiat yang harus kita pegang, bukan artinya memegang Ahlul Bait, pendapat Ahlul Bait. Di sini dalam hadisnya disuruh kita menghormati Ahlul Bait. Hmm. Udzakirkumul Ahl. Berbeda dengan ketika Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'an bihudaa Wenur disebutkan Rasulam petunjuk disebutnya disuruh mengikutinya. Adapun Alul Bed tidak disuruh kita mutlak mengikuti mereka, hmm, ya, hmm. mengikuti mereka sesuai dengan apa yang jika mereka berkata dan berbuat sesuai dengan Al Quran dan Sunnah. Tapi ketika Rasulam hadis itu tidak hujah bahwa mutlak apa yang dikatakan Alul Bed adalah benar, sebaliknya tidak, ya, karena hanya dikatakan udahari fi ahli baiti. Ini siat ulo Aku ingatkan kepada kalian Allah, kalian kepada Allah jangan sampai kalian men lecehkan keluargaku itu yang dimaksud di sini. Hmm. Bukan perintah berpegang kepada al bait, sebenarnya perintah berpegang kepada Al-Qur'an ini yang yeah. perlu dipahami. Hmm. Ini otinya siwatnya berbeda. Siwat hadis itu berbeda dari awal yang keduanya. Ya, kalau awal Rasulullah sangat menekankan kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an tersebut. Kemudian di dalam yang kedua adalah ada dua wasiat yang ini maksud di di sini, wasiat yang kedua bukan arti untuk berpegang tapi untuk menghormati mereka. Hmm. Nah, ini perlu dipahami. <kuh> ya, baik. Izinkan kelahiran atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat dari Pnovon dan tampaknya ini adalah Pnovon terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kembali kesempatan di 0218236543. Halo. Halo. Nah, silakan Pak dari mana? Sebentar Bapak Arsat. Silakan Pak Arsat. Mohon maaf di radionya, Bapak. Bapak. Nah, eh, silakan Pak Arsat. Ini cuma ini, ini terkait dengan temanya nih kalau oh, penanya e, ini ya e, berkaitan dengan apa pak mungkin bisa nanti kita e, sampaikan ke ustad dengan ajaran gitu padahal dengan aliran gitu nggak masalahnya e, iya. ini ada saudara gini pak e, iya pak silakan tapi saudara itu dia terkuras terpengaruh, terpengaruh di aliran fat gitu mm -hmm. jadi susah untuk ditasehatkan gitu pak jadi aliran itu dia pernah kedapatan buku-bukunya itu ada saya baca itu ada kata kata ada dari Abraham gitu itu dari Abraham ada bukunya persatuannya cepat ni apa ada Abraham Abraham ni gitu hmm. jadi dinasihatin itu kayaknya nama nama itu bukan nama orang Islam dah saya bilangkan hmm. jadi susah tu dinasihatin dia kan bukannya sebut mana pada pendiriannya gitu jadi salap katanya dulunya diingat aja ngeblu direstainin katanya hmm. udah gimana udah susah banget gitu dunia Tidak tidak ada lagi syariat Islam nah, ya. Tidak ada lagi pokoknya katanya penerapan keluarga syarat. keluarga enggak penting karena akidah masing-masing dia bilang lagi tuh. Hmm. Nah, jadi iya. gimana caranya untuk memberikan nasihat gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan <tuh> untuk hal seperti ini kita berusaha mungkin dengan cara-cara manusiawi kalau tidak mampu tentu dengan doa. Itu aja. Terakhir adalah wasilah doa kita doakan agar Allah menunjuki dia. <tuh> kita memang ya hatta perambia pun tidak mampu menunjuki pamannya, orang tuanya dan anaknya bahkan, ya kan? Maka kita perlu apa namanya? itu mungkin ya sudah hikmah di dalam hidup ini. Perlu kita ta'mun kita tidak artinya menyerah di situ. Tapi kita tetap uh, berusaha jika memang tidak melalui mungkin melewati kita Lewati orang lain atau bagaimanapun Kita pergi ke tempat dia belajar Atau bagaimana kita ajak dia ziarah kepada ustaz Atau bagaimana atau ajak ustaz ke rumah kita Untuk ziarah ke rumah kita lalu diajak Dia berdialog dengan ustaz tersebut Atau ya terakhir ya doa <coughs> Itu harus kita lakukan Karena semampunya kita Begitu, kita doakan moga Allah Menunjukkan kepada kembalikan kepada jalan yang lurus